3. A hajtóvadászat A nyugat számára Vladimir Putin démonizálása nem kiforrott Oroszország stratégia, hanem csak alibi annak hiányára. Henry Kissinger az Egyesült Államok külügyminisztere 1973 és 77 között politológus, író, történész. Oroszország, Moszkva Júniusban Helyi idő szerint reggel kilenc óra. Maria szinte könyörgő tekintettel nézett az apjára. Elmondott már neki mindent, amiről azt gondolta, hogy talán befolyásolja, hogy esetleg hat majd rá, de érezte, hogy a helyzet reménytelen. Könnyek szöktek a szemébe, mert Vladimir Putyin rendíthetetlensége felzaklatta. Az apja szinte mindig felzaklatta. Ilyenkor sírni tudott volna. Már hosszú évek óta nem értette apuskát, elvesztették egymást régen, a korábbi szoros lelki kapcsolatot. De akkor is a saját apja hogyan lehet ilyen dühött és bosszú szomjas, miért akar mindig mindent megtorolni? Hiába a siker, az elismerés, a történelemkönyvekben biztosított hely még mindig, hetven felett is ugyanolyan agresszív, mint ami ennek gyerekkora óta ismeri. Maria orvos volt, ezért úgy tudta analizálni a saját apját, mintha a se lenne. Apuska impulzív, narcisztikus, érzelmileg ingatag ember, mindig is ezt gondolta róla. Nagyon sokszor és szinte indok nélkül agresszív. De most valami mást is látott a szemében. Olyan gyűlölettel teli dühöt, mint még talán soha. Láthatóan alig tudta fékezni az indulatait. Közben mégis fáradtnak, elgyötörtnek tűnt. Szinte megsajnálta, hogy ott ült vele szemben mozdulatlannál dermett arccal, magába roskadva, egyedül, összecsúszva a székében. Úgy nézett rá, kiüresedett szemmel, hogy valójában nem is látta. Már a saját lányát sem látja. Lehetne ő itt bárki, mert mostanra belőle is csak egy megtűrt, beszélő, élőlény ez az ember lenne az ő apja? Putyin tíz évvel ezelőtt hosszú házasság után vált el a feleségétől, Maria rajongással szeretett édesanyjától, Ljudmilla-tól. Akkor már megszületett Maria kisfia, Putyin első unokája, egy holland üzletembertől, aki a nyugati nyitás jegyében 2008-ban még feleségül vehette az orosz elnök lányát. Azóta elváltak. Az unoka, Román Fászen, az ukrán háború kirobbanásakor töltötte be a tizedik évét. A kisfiú gokárt versenyzőnek készül, alig ha gondolná róla bárki is, a neve alapján legalábbis, hogy bármi köze is lenne az orosz elnökhöz. Maria érzőszívű iskolázott nő, szőke orosz rejtély, vékony arc, mélyen ülő fátyolosan szomorú urkék szem. Kutatóorvos gyerekkori genetikai betegségekkel foglalkozik. Már csak ezért sem tudta felfogni és megérteni, hogy az édesapja, aki tíz évvel ezelőttig a szülei válóperéig rengeteg dologba beavatta, és szinte minden héten beszélgetett vele államügyekről, most taktikai atombombát akar ledobni a Fekete-tenger partján egy ukrán városra, Odesszára. Kétségbe esve küzdött a könnyeivel. Képtelenség. Ez egyszerűen képtelenség. Felfoghatatlan, lidérces álom. Ilyen nincs, ez nem lehet. Ugyan nem gondolod komolyan, ugyan nem igaz apuska, kérdezgette tőle még percekkel ezelőtt is, de az apja csak ült a reptéri tárgyaló hófehér sülyezhető irodai bőrfoteljében, a hófehér falak és a hófehér radiátorok buta együgyűségében, ebben a fehér ürességben, a léleksorvasztó orosz kifakultságban, és nem mozdult, csak nézte őt szánakozva a saját lányát. Láthatóan meglepődött, amiért neki érzelmei vannak. Putyint elképesztette Maria kétségbeesése. Elámult a lányán, aki még ilyen helyzetben is képes orvos lenni. Csernobilt emlegeti. Így gondolkodik, amikor az apját meg akarták ölni. Inkább aggódik az évek múlva genetikai betegségekkel születő gyerekekért, mint érte. Mária valami ilyesmit látott az apja tekintetében. A kérdést és a szemrehányást, hogy miért akadt fenn egy ilyen apróságon. Igen, így nézi őt az apja rendíthetetlen némasággal, a hallgatás megvetésével, mert ezek szerint ő is csak egy puha gyengen ő, olyan, mint az anyja. Sőt, mintha szomorúság is lenne a tekintetében, mert ezek szerint még azt is gondolja, hogy feleslegesen fecsérelte rá az idejét, hiába magyarázta neki évtizedekig a világot, az élet magasabb rendű taktikai és stratégiai összefüggéseit, a történelmi perspektívákat, a lánya láthatóan semmit sem értett meg belőle. Itt sírdogál előtte pityereg, ahelyett, hogy támogatná őt a harcban, a revansban, a bosszúban és a megtorlásban. Maria végül mégis elsírta magát, pedig nem akarta, de legyűrte a könyörtelen csend és a kőszívű apjának részvétlen ritegsége. Nem bírta tovább, felállt és szabályosan kirohant a vnukovói repülőtér elnöki tárgyalójából. Ott hagyta az apját, és ott hagyta ezeket az embereket. Nem szólt Nyika bácsihoz sem, Nikolaj Patrushevhez, a nemzetbiztonsági főtanácsadóhoz, akit pedig kisgyerekkora óta ismert a családi jóbaráthoz, aki tíz perccel ezelőtt utolsó reménységként küldte be őt az édesapjához. Maria megcsóválta a fejét, és ebből Patrushev rögtön tudta, hogy nem járt sikerrel. Nem tudta lebeszélni az apját a kis távolságú egy kilotonnás atombomba bevetéséről, a figyelmeztető lövés leadásáról, ahogy Putyin a lépést nevezte. Figyelmeztető lövés! Az orosz elnök a tévébeszéd után 20 perccel adott utasítást a két héttel ezelőtt kinevezett új hadügyminiszternek, Alexej Kuzmenkovnak, hogy állítasson kilövési pozícióba egy miniatombombát. A hadsereg készüljön fel rá, hogy ő bármelyik pillanatban parancsot adhat. Odessa lesz a célpont, a Moszkvától legtávolabb fekvő ukrán nagyváros. Elszánta magát erre, mert úgy érezte, hogy be kell bizonyítania ezúttal, Tényleg nem blöfföl. A NATO évek óta nem beszéljött komolyan. Bármit mond vagy tesz, az amerikaiak ignorálják, és csak jönnek és jönnek. Tartják a torkához a kést. Nem hisznek neki. Az ukránok most már amerikai F-16-os vadászgépekkel bombázzák az oroszok által megszállt területeket. Hát akkor eddig és ne tovább. Áradt szét benne újra a dű és az indulat, mert bevillant neki a tegnap esti megalázó menekülés, ahogy a derengő bunker lépcsőn, pánikba esve szaladt lefelé a félhomályban. Most is hallja, ahogy a bőrcipője kopog a neutronsugárzást felfogó hideg Wolfram padlón. Úgyhogy, amit a tévében mondott, az tényleg komolyan gondolta, nem üres fenyegetődzés volt. És ha már nyilvánosan visszavonta az ígéretét, hogy Oroszország nem fog elsőként atomfegyvert használni, és bejelentette, hogy mostantól beveti a rendelkezésére álló erőt, tehát engedélyezi kis hatótávolságú harctéri atombombák bevetését Ukrajnában, akkor be is fogják vetni őket. Egyet biztosan. Tekintse ezt a nyugat figyelmeztető lövésnek. Taktikai húzás, nem stratégiai, nyugtatgatta húsz percer ezelőtt a totális exkalációtól megrírat Patrushevet, aki érvek helyett, és hát ez is milyen gyáva megoldás, ráküldte a sírdogáló lányát. A nemzetbiztonsági főtanácsadó Nikolaj Patrushev beláthatatlannak ítélte a következményeket. A világ szemében ez nem figyelmeztető lövés lesz, mondta Putyinnak. Másképp látják majd, száz és száz milliókat fog sokkolni a hír. De hát épp ez a cél vágta rá magabiztosan az elnök hogy megijesszék a nyugati országok könnyen befolyásolható, idióta agymosott népeit azokat, akik csak felületesen párszavas szalakcímekből tájékozódnak remegnek és reszketnek majd. Tűzszünetet és békét követelnek, nyomást gyakorolnak a percemberke politikusaikra, miközben akik értenek a fegyverekhez, a NATO tábornokai például, azok rögtön érteni fogják az üzenetet, a visszafogottságot, hogy ez tényleg csak figyelmeztetés volt. Nem lesz tehát baj, Putyin meg volt győződve róla. Mert valóban... Az egy kilotonnás atomfegyver ször kisebb, mint az amerikaiak Hiroshima-ban ledobott bombája. Ha a levegőben robbantják fel, körülbelül 150 méter magasan, akkor csak limitáltható sugárban pusztít. Körülbelül 400 méteres átmérőjű körben öl meg mindenkit. Néhány focipályányi területen. A légköri viszonyok függvényében a széljárástól függően persze egy kicsit nagyobb, körülbelül két kilométeres övezetben is lesznek áldozatok, sőt a helyszínre siető mentő alakulatok tagjait az első órákban nagy eséllyel halálos dózisú radioaktív sugárzás éri, de ennyi. Limitált hatású, gravitációs miniatomfegyver. Ezért is hívják így. Ezeket a bombákat eredetileg páncélozott harcjármű alakulatok ellen fejlesztették ki, csak hát rájuk ragadt az atombomba elnevezés, mert ugyanolyan elven működnek, maghasadással. De nem óriási méretűek, még egy hátizsákban is elférnek. Az igazi interkontinentális atomrakéták ezeknél sok ezerszer pusztítóberejű fegyverek. Egy taktikai miniatomfegyver bevetése rémségesen hangzik, ugyan, sok ezer áldozata lehet, de akkor sem jelenti egy a világot romba döntő mindent elpusztító atomháború kezdetét. Csak figyelmeztető lövés, hogy vegyék őt komolyan. Putyin ezt így látta. Meg volt róla győződve, komolyan ezt gondolta. Nem lehetett lebeszélni róla. Odesszában persze biztosan meghallnak majd sokan, Előzetes becslések szerint a találat helyszínétől függően körülbelül tízezren, de az ellene elkövetett merényletért cserébe ez a minimum. Ennyire egyszerű a képlet. Tényleg nem értette a lányát, hogy miért sírdogál, és nem értette Patrusevet sem? Reggel kilenc óra volt. Az elmúlt órákban felgyorsultak az események. Miután a Moszkvai Állami Egyetem alatti Ramenki 43 atombunkerban felvették Putyin tévébeszédét, az orosz elnök a föld alatt a csak számára fenntartott metró kettes vonalon kiutazott ide Vnukovóra. Több tucat katona védte, osznász desszantosok, a Nemzeti Gárda különleges alakulata. A közvetlen testőrségét továbbra is Boris Gyumin irányította. Vlukovóra rendelték az állami repülési különítmény 19 gépét, az államaparátus legfontosabb embereit, és felkészültek arra, hogy a szokásos biztonsági intézkedések részeként a hatalmas Ilyushin, Tupoljev és Suholy gépek elszállítsák Moszkvából az orosz vezetés jelentős részét Szurgutba, Tyumenybe, Ufába és Omszkba. Nem lehettek egyszerre egy helyen. Közben előkészítették Putyin összes repülőgépét, mind a négy Iljusin Il-96-ost, és landolt Vnukovón a végítéletgép is, az atomháborúk idején használt repülő Kreml, ahogy a világ a hatalmas, ablak nélküli Il-80-ast nevezte. Putyin ekkor már eldöntötte, hogy nem erre fog felszállni. Ez csak a színjáték része, ő legalábbis annak szánta. Pontosan tudta, hogy műholdakon keresztül a NATO mindent lát, ami most Vnukovon történik. Ezért zavarta egyre jobban a gazdagok menekülése. Mert hogy a világ is látja, és majd megint azt mondják, hogy az elit, az oligarchák, vagyis a rendszer igazi haszonélvezői még ezek az emberek is cserben hagyják. Mint ahogy Prigozsin lázadása után is ezt mondták, tele volt a világsajtó a patkányok menekülésével, hogy kinek a gépe pontosan merre is repült Moszkvából azon az ominózus vasárnapon. Miután a lánya, Maria kiment a szobából, Putyinnak hirtelen elege lett a gyávaságból. A cérna mindig ott szakad el, ahol a legvékonyabb. Ez jutott eszébe. Az orosz közmondás ami oly sokszor mutatott irányt neki. Válsághelyzetekben felszokta tenni a kérdést, hogy hol a legvékonyabb a Cérna, vagyis ki a leggyengébb láncszem. Hát most megint az oligarchák tűntek a Cérna vékony pontjának, és személyesen Patrushev a leggyengébb láncszemnek. – Boris! – kiabálta el magát. Ordítva szólította a testőrparancsnokát, mert nem volt ereje felállni a székéből, hogy oda menjen az ajtóhoz, de még a telefont sem volt kedve felvenni. A borostás, majdnem két méteres vadember azonnal megjelent. Patrussev és Szecsin! Hívd ide őket! parancsolta pattogó indulattal Putyin anélkül, hogy ránézett volna Boris Gyumirra. A nemzetbiztonsági főtanácsadó és Igor Szecsin, a rossz nyelvj, dollármilliárdos vezérigazgatója fél percen belül megjelent. Néma csendben ültek leputyinnal Putyinnal szemben. A tekintetükben aggodalom a kiszámíthatatlan sofőrtől való félelem bujkált. Nehogy az elnök megint be akarjon venni egy anyart, ez volt az arcukra írva, hiszen ott van velük szemben a nyílegyenes út is. Nem kell száguldozni, hiszen az előző huppanó után épp hogy csak rendezték a sorokat. De Putyin nem tágított. Kolja, fordult Patrushev felé, megijedtél, látom. Nem gyávaság ez, csak a szokásos, minden túlagódó félelem. Nem akarta megsérteni a barátját, úgyhogy inkább előre felmentette a felelősség alól. A hangjából eltűnt az iménti feszültség, a szavaiból most már a magára hagyott harcos nagyvonalúsága csengett ki. El kell menned, mert már elmondtad, amit akartál, a lányommal is üzentél, és negyven ember előtt félbeszakítottad a beszédemet. Mára legyen ennyi elég. Putyin láthatóan nehezentette túl magát az éjszakai értekezleten, ahol Patrushev sokak füle hallatára vágott a szavába. Mostanra már átlátta a nemzetbiztonsági főtanácsadó játszmáját. Azt hitte legalábbis, hogy átlátja hogy a koordinációs balisztikus rakéták fellövésével és az ő atombunkerba küldésével Patrushev csak a szokásos gyávaságát leplezi, és az atomháborús eszkalációt akarja elkerülni. Ezzel viszont az ő bőrét, az ő hatalmát viszi vásárra, mert Patrushev megint nem mer oda csapni, erőből visszaütni, ahogy a prigozsin lázadás után sem mert, győzködni kellett, amíg végre belátta, hogy lépniük kell pedig ezerszer elmondta már neki, hogy nincs méz, mély nélkül, de Patrushev még mindig nem érti. Úgyhogy mennie kell. Koya repülj el az Omszki bunkerba az urál mögé, és várj ott. Ha valami baj lenne, akkor tiéd az irányítás. Putyin egy ideig nézte Patrushevet, megvárta, amíg észreveszi a tekintetében, hogy tudomásul vette az akaratát, aztán Szecsinhez fordult. Igor, te pedig maradj itt, Moszkvában. Szétszóródunk. Ha bármi történne, és engem nem érnétek el, akkor segíts kolljának, beszéljetek meg a dolgokat, és döntsetek. De úgy sem fog semmi történni. Putyin maga biztosan mosolygott. Ezúttal tényleg nem kellett határozottságot erőltetnie magára, mert valóban nem volt két hely benne. Biztos, hogy semmi váratlan nem fog történni. A mini atombombával bosszút áll, a nyugat pedig végre megijed, mert felfogják, hogy ezúttal komolyan gondolja, hiszen elhagyta Moszkvát, felszálltak az elnöki gépek, még a repülők is. Az ukránok egyedül maradnak. Tűszünet. Béketárgyalások, amit eddig elfoglalt, az oroszországé lesz és kész. Lényegében ennyi, ilyen világos, tiszta út ez, de leginkább gyors. Most már csak pár hét és vége. Kell hozzá persze némi bátorság, de az neki megvan. Nikolaj Patrushev és Igor Secsin némán hallgattak, egyikük sem szólalt meg. Aztán lassan egymásra néztek, de vigyáztak, hogy az arcukon egyetlen derengő halvány se árulja el a másiknak, hogy mit gondolnak. Azt viszont mind a ketten megértették, hogy Putyin őket is szétválasztja. Már senkiben sem bízik. – Kolja! – szólította meg újra Patrussevet az orosz elnök. A hangjából hirtelen eltűnt az iménti közvetlenség, most már a beosztottjához beszélt. Menj, indulj azonnal, és mondd meg Kuzmenkovnak, hogy neki meg Rostovban a helye. Elvégre hadügyminiszter, legyen a frontvonal közelében. Putyin úgy tologatta az orosz felsővezetés kulcsfiguráit a hatalmas országban, mintha csak bábuk lennének a saktáblán. Igor, te még maradj itt egy percre, fejezte be az orosz elnök, és Szecsinre nézett. Aztán úgy legyintett az évtizedes barátja Nikolaj Patrushev felé, mintha a pincélt parancsolná ki a szobából, mert zavarja. Most már rá se nézett. El innen, hes. Patrushev továbbra sem szólalt meg. Amióta belépett a hófehér szobába, egyetlen hang sem hagyta el a száját. Most sem. Felállt a székéből, és néma csendben távozott. Putin követte a tekintetével, megvárta, amíg becsukja maga mögött az ajtót. – Gottya! – fordult a rossz nyelvt vezérigazgatójához, amikor meghallotta a kilincskattanását, és biztos volt benne, hogy senki sem hallja őket. – Parancsold vissza ezeket! – mutatott a falra, lényegében azon túlra a hármas terminál kifutópályája felé. Igor Szecsin azonnal megértette, hogy a libasorban felszálló oligarchákra gondol, az ő gépeikre, a menekülésükre. Mondd meg nekik, hogy aki nem fordul vissza, vagy ezek után felszáll, az maradjon is ott, ahová megy. Elkobozzuk a vagyonukat. Egy újabb hajtőkanyar. Megint a kapkodás, suhant át Igor Szecsin agyán. Persze millió más lehetőség mellett. Aztán egy pillanatra megtorpantak a gondolatai, és hirtelen megértette, most értette meg. Ez tehát a végjátszma, az utolsó felvonás azelőtt, hogy Oroszországban újraosszanak mindent. Így vagy úgy tehát, de rövid időn belül megint átrendeződnek az erőviszonyok. Putyin kihasználja a lehetőséget, a Kreml elleni támadást, és ismét tisztogatásba kezd. Mielőtt valaki még a fejére nőne, felbátorodna, és azt hinné, hogy lapot osztottak neki. Észnél kell tehát lennie. Putyin újra arra készül, most már harmadszor az elmúlt 25 évben, hogy megrázza a hatalmas orosz fát, had hújanak róla a száraz levelek és a férgek. Igazad van, Vladja, mondta csendesen, nyugodt egyetértéssel, aztán bólintott. A levelek csak akkor hullanak, ha rázzuk a fát.